Beraz, informatikari buruz, egiten jarraituko dugu, e, datozen minutuetan eta horretarako, Marko Txupitena, librezale elkartea eta abarazka, taldeko kidea dugu telefonuaren bestaldean, kaixo, Marko, zer moduz? Apa, ondo, tazuek? Oso, ongi. Bueno, eh, aipatu dugu, informatika, baina horri gehiatu barke genioke, informatika eh, askea, behar bada, definizio horekin ados zaude Bai, eh, sobar librearen aldekoak gara eta hori eta bueno, duya hecha tecnologikoa eta holako osak ez askatasunarekin serikusi daukatenak. Osongi, horreta arituko gara, eh. Eh, lenik eta ben aurkezpenean aipatu dugu, ez Libresale, sale, elkartea, eh, ja duela urte askotako asko, tako, eh, asko eh, duen elkartea, dudarik gabe, baina baitari Ibaraska taldeko kidea. Zer da Ibaraska? Bai, abarazka e, da zobar librearen alde, eta, txizkat, e, -ba, fe dibertzoaren alde dagoen. Da? E, teknologia libreak e, eskaraz, eta e, eskara, eskal kultura sustatzeko balio duten teknologiak e, e, kalera eramaten ditu, internetera. Ez, jendearen eskura jartzea daukagoen onsondi dugu eh abaraska kasuan, bueno, eh duela gutsegorabera hiru urte sortu zen utela. Aldegozu, bueno, ba argazki bat egin ze testuinguruan egoeran eta baitare, ere ziren beharrak e, garai horretan. Bueno, eh orain dela hiru urteko beharrak eta horrengoak ba nahiko antzekoak dira, eh, baina eh gauden pertsonak, ba bezala e, guardi berea enaldekoa gara, Euskara enaldekoak eta bar, eta orain gaur egun gertatzen dena da, e, ba, bueno, zare sozial asko daudela, baina askotan Euskaldunok hor erbaraz e, jargun behar izaten dugu, ez daukagu arnazteko edo arnazgunerik ez daukagu sare sozial horietan, eta Euskaraz gain, ba beste arazo asko daude, ez, privatutazionadekin privatutazen, zirikuzia okatenak, adiktiboak girela, algoritmoekin manipulatzen gaitu ez dela, eta bar, eta testu inguru horretan, Ba, bueno, Euskara eta Zouar librea erabiltzen dugun pertsonak izan da, e, eta zerratik ez ditu sorten, nahi ditu presna eta horretik eta ekin ginen, ba, ba, bueno, hostalari bat montatu genuen, zumaian e, dagoena, Euskal Herrian, guk sortze ditu gungu zausteku Euskal Herrian daude, e, kooperatioa batean, hau ja zumaian sumaian, eta e, gero beste aka pa kede em Don Emanel egiten dira eta hor gordetzen dira e, bertako ikastolan eta bueno montatu ditugu egune desberdinak jendeak e, eraltzeko eta eta gaur egungo <laughs> testing burua ba berdina da eh e, gusten dugu Elon Musk Twitterren ari dela fake news zabaltzen euskaldunok erota Toki txikago daukagula e, ba instalarametantzeko sareetan e, askatasun gutxi ezin ditugu mezuak bidali ez dakite WhatsAppetik Telegramera ez dakite ser eta testunguru horretan bau, gure tresnak sortzea da dugu eta bueno, nahiko arrakasta izaten ari gara Zen zu dira tresna hauek osen pizkabata horretas aritzera zen bat sozial edo software edo programa mantentzen ditosue Bueno, fe diversa daiteztenen kontzeptu horren barruan, e, badaude begun epiloba, bat, ez, milaka egune daude munduan eta euskaraz badaude zenbait, eh? Nik esango hitzu denak gaino gehiago. Eh, bueno, esango dut bat mastodon.eus, adibidez, eus ez alguna da, Twitterren antzekoa mastodon.eus. Euskara euskarako Twitterreko ditugen esakeolan simplificateko. Ah, bueno, eh abarazkataldeak e, sortu ditunak azken urteuetan izandaira pirtu.eus izan arikin imaginatuko duzu ezer den bideok uh -huh. e, eta partekatzeko katzeko zare sozial bat Zein da bere no? ber berizitasuna behar badan lehenengo gauza buruera etortzen zaiguna Youtube kanalak eta horrelako gauza baina kasu honetan zein izango zen berezitasuna? Bai, a ber, dena laga sobar libera erkin gu e, geuk guiatzen ditugu datuak e, kontua galtzen baduzu, pazaitza galtzen baduzu Ez, ez ara, ez duzu hor formularioa bete behar, eta ah, ez, ez, ez arazu badoituzu bueno, bideo guztiak, ez ez gukudatzen dugu dana, erlazio gertukoa daukagu, webunea euskaraz dago, bideoak ere gehien amintzat euskaraz daude, zau barriberarekin egiten dugu, autokudeak eta egiten dugu, eta euska, euskal gune bat da. Eta bueno, e, youtubean bezala besala beste webunetatik eta enkapsulatu egitezu bideoak, eta partekatu jendeare dali, Hori da berezitasuna, librea eta euskaraz. Mhm, uh hori -huh, e, bueno, bide hori dagokionez, baina bestelako programak ere bueno, eskaintzit dituzue edo eh proiektuak martxan jarri dituzue, ezta? Bai, beste 3 egunei gehiago pixelfeit.eus adibidez, eh simplifikatzearren da jendeak ulertzeko, ba, Instagram moduko bat, euskaraz eta librea, horren jendeak, ba, eta Eta batzutan bideak eta azta bizertzuk e, albumak eta partekatzen dituzte Eta hor da, jendea razkiak bidali, e, editatu ditzakete bertan Eta, bueno, lokoak osak eginez, pixeltet.eus Mhm, uh -huh. oso ongi Eta, bueno, e, horretazen gain, beste programarain bate baita ere ba. aipatzeko, bueno, aipatu. Bai. Lemi.eus ere sortu genuen, LEMI, l e m, -M y -a eta da izen bereko zauber bat e, erabiltzen dugu, eta dira webforoak. Webforoak anonimoki edo izenarekin, euskaraz jendeak e, nahi duen gai buruzitzegin dezake, kategoriak euskar, eta barrez. Hau ere, feribertsu gara salduko duen no zer den, baina feribertsu den bar, barnean dago ezta. Da. Eta orduan duan bago, no? nahi dugun ari buruzitzegiteko, euskaraz, software zauberliberari esker e, eta datuak hementxe bertan inongo montinazionali eserreman gabe, egin dezakegu. Uhu. Eta gero baita ere, bono, liburuekin zer ikusia duen paper jale e, egitaz moazta? Hore da. paperjale ere sortu genuen, paperjale.euz, eta, bono, buku hirmiseneko zobar baten e, istantzia bat da, eta da zare sozial bat, Baina liburuei edo egiten dituugu irakurketen inguruan. Iguruak igo ditzakegu, egile, ba, azala jarri eta bar, e, beste irakurle batzuek zer irakurtzen duten e, jarraititu dezakegu, e, iruzkinak egin ditzakegu, liburuen kritika egin ditzakegu, liburuak e, puntuatu eta bar. Horre bueno, ere arrakaz handia jende askook erabiltzen du, badaude erabiltzaile nahikoezagunaak, euskal idazle ezagunak eta bar erabiltzen hau, E, jendeak inork ezagutzen badu Goodreads izeneko .com webunaren nolako alternatiba moduko bat izango zen. Baina hau ere euskaraz eta librea. Mm -hmm. Aipatzen dugu, bueno, e, e, sia, programa hauek baita ere fedibertsu, fedibertsuaren barruan kokatu ditosotela edo bertan aurkitu daitezke ere bai, ezta? Mm -hmm. Bai, azkenean Gu gaur egun, bueno, imeia, denokulertu nago zer den imeia, ez. Eh? Tabakigu, ba, hotmailetik gemelera imeia bidaltzi ditzakegula, eta inongo taguela mugarik, ez, eh? imeia unibertsala da, ez. Eh? Baina, zare sozialek gertatu den azken, azkena markadetan, zare sozial, komerzial korporatibuek, egin dutena da, dena irlaz bete, ez, eh? zare sozial bakutza irlabat da. Zu WhatsAppen bazaude, WhatsAppen bazaude zinduzu, besti norikin itzegin, WhatsApp-ekoa batzapen kontua sortu da duzu edo ez dela ezin nuzu e, zu zaur leku horretan jarraitu, ez bertara deitu egiten zaituzte eta harrapatu nola baita. eta berdina gertatzen da, ba, Facebook, Twitter eta TikTok e, eta sare sozial guztiekin. Ba, da, e, fedi bertzoaren helburua da, Fedi, hori e, federazioetik datu, rau da, datuak e, gune batetik bestera ba, ko, kopiatzeko edo transmititzeko aukera eta bertsoa, unibertsoa unibertso bat sortzen delako hau da, hainbeste zerbitzari danak beraien artean hitz egiten dute. Orduan, Mastodon instantzia batetik, maston.eu-tik, ba Maston sozialera, ba, jendea jarraitu dezakezu, mezua bidali dezakezu, hitza eta barrez. eh? Eta esori bakarrik pixel fed, Picto, paperjail edo dena delako hoietatik denetatik, denetatik denetik, denekin hitze egin daiteke. Orduan, pertsona batek, ba Eta, ba, bere, bere maztodon kontutik, erantzun diesai oka, piurtu bideo bat, doa ba, guztatu zaiola, edo piurtu bekoak pafer jaleko ari zaten egira bideo hau, liburu honekin da, lotura dauka, edo dena elakoa. Dena da, kompatibla, eta dena da, e, bueno, ba, komunikazioa dago, norabide guztietan. Eta hori da logikoena, eta horretara bituta, egon beharko binateke, baina ez gaure. Eta helburua da, ba, horretara itxultzea. Uhum. Ulertua, esango dugu, bueno, e, fe dibertsua buruz hitz egiten ari gala orain, eta, bueno, ba, hoberena e, kasu honetan bai e, wegunera joat jotzea e, da, e, fe dibertsua.euz, hor, e, aipatu ditugun, bueno, ba, e, azken finean, bai, e, programak, zerbitzuak e, aurkitu dituz asketsue, hor, Esango dugu baitaren, bueno, pa ba, euskara ze, eh? dagolago web orrialdea noski eta aipatu ditugu bai, bueno, ba, azalean hori ikusten diren natalak, mikro, eh, zean, eh, blogak, argazkiak, bideoak, audioak, liburuak, bueno, eh, nahiko nahiko, bueno, eskaintza zabala da, nahiko eh aukera handiak dira, ezta? Eh, ba, bain sea eh, sartu da. Ai, hori da pizkat a, ez, egoten den arazoa, inzuzen ere, zer oh. nahi du bat, aplikazio bat, eta gero horrekin denagin. Gero kontoratzen den, ezin dela, ezin duela egin, eta azten da aplikazioa ezberriak iztagatzen. Na, Hemen gertatzen dena da kontrakoa. Haukera e, ezberriak ematen dizkizugu, baina horrek ezaitu guztiz nuogatzen. Ez egin dezakezu batetik bestea komunikatu, eta bar. orduan duan, da pizkat jendeako kokatzeko fe webgunera sortu eta hor e, aipatu ditudan webguneo hauek eta beste batzuk agendak eta beste kontu batzuk e, azaltzen dituzten zerbitzuak e, eskaini tzerrendatu. E, e, Baikuk guk egiten eskintzen ditugunak ere beste batzuk. Eta min e, animatzen du jendea battu be, begiratzera, bertan erabilzaile sortu baitu bideoak bertaraigo. Zare sozialkomerziaalak erabiltzen jarretu dezake jendeak, baina beti dago ondo, E, olako sare ba gertukoagoak era, ere erabiltzea. Azkenean euskara sustatzen ari gara, eh sobar libra sustatzenada, gizarte, ba ez dakit, eh azkeago bat bultzatzen ari gara eta eh gainera kontzutzen duki berda federbertsua sortu zenetik, ba pizkat eh dibertsitatea ere zaintzen duela, eh e, ba, moderazioa egiteko orduan webuneak hutsak bere arauak dauzka, eta saiatzen da, ba, bueno, ba, bueno, guk sortze ditugu egunetan adibidez, ba arrasakeria edo e, beste, beste jendearen kontrako jarrerak eta e, ditugu eta bueno, saiatzen da, inuese zugunio, linea korasori que es, baña, jendea babestua egotea nahi dugu, babestua sentitzea eta eh bat izatea ez, Hizkuntza dena dedik bai basiketa sentzu guztietan. Proiektu hori buruzko topaketak ere boroto dituzote F de Bertzoari buruz, bueno, ba, e, elkartu egin sarete, e, modu presencial batean. Eh mm -hmm. aurkezpenak egiten dituzute baitare Euskal Herriko oso eta herrietan edo hori, ma ez dakit. planteatzen duzue? Bai, bueno, guk eh, bueno, saiatzen gara, ba egiten dugun eta jendearia saltzen eta bai, tupaketaratzuken genituen horiretan e, egon gara bebai, oi hartzenen egon gara bertan alternatiben e, bueno, azoka edo aurkezpenak egin, go, egin lekuan durangoako azokan ere egon gara paperiale aurkezpenen, feri bertsoa ere bai orokorrean. eta bueno, gu gazkenean voluntarioen talde baduainoz gara eta ba, beste elkarte eta gizartean mugimendu asko bezala bezalaba bueno, zertzen gara, ba, zer egiten dugun jendeari asaltzen eta Google etaz arnaskatuta dauden eta jende guzti horri ba alternativa daudela eta esku eskura dauzkatela euskatela eh asaltzen da nahi baduteste erabiltzeko. Ba, hongik chobi gelditzen saiguna da jende animatzea, eh badaudela e, baliabideak euskaraz gainera eta modu librean eta azkean e, baliatzeko, eh teknologia berri dagokionez, informatikari eta internetarekin lotuak direnak eh deialde horrekin geldituko gara, ezta? Maioria ba, garrantzitzen ari, animatuko nuke no, no, nuklean guztia, pa piskat probatzera, ez? Badakit etorriko diren eh ba 100 azkenean ba mendik urte batera 10 bakar geratuko direla, baina bueno, gero ta gehiago gara, a, zare sozial batzuk nahiko mugimendu daude, batzuk Ba, Twitter-reta ez daude naskatuta, eta, eta maztun, puntu zen, giroa dago, euskaldun pilo bat, e, denok hitz egiten niago gauzari buruz, eta superprimeran gaude ez. Eta, mm. pene maten ditze, jendeazko kez daki hori. Torendik, sufritzen ari da, beste zare sozial batzuk, e, jakin gabe, ba, aukera, eskueskura daukala. Ogan, animatu jendea, ferdi dortzoa, puntu duzera, e, aukeratzea nahi duen, uegunea edo, intersepten zaion... Gaiaz, ebatzuk argazkeak geha uzatzezki, argazke, ezatzu bidea, bezatzu ba, bueno, tuiteatu edo txio, nahi dute, bueno, bakutza berera hartu, kontua sortu eta eraguetzen hasi lagunak egin eta jendea jarraitu eta betikoa. Bausongi, ba, deialde horrekin gelditzen gara, e, txopi esker mila benetan ba gurean izatagatik, mila esker? Zuei, menge, agor.